Kapitel 9 Og profeten Elisha kalte til seg en av profetsønnene og sa så til ham. Spenn belte om hoftene og ta denne flasken med olje i hånden og gå til ram mot Gilead. Når du har kommet dit, så se du ham der etter Jehu, sønn av Jehoshaphat, Nimshis sønn. Og du skal gå inn og få ham til å reise seg fra sine brødres smitte og føre ham inn i det innerste rommet. Och du skal ta flasken med olje og helle den ut over hans sode og si... Dette er hva Jehova har sagt. «Jeg salver deg hervet til kong over Israel, og du skal åpne døren og flykte og ikke vente.» Og tjeneren, profetens tjener, begav seg vei til Ramot Gilead. Da han kom dit, se, da satt førerne for den militære styrken der. Han sa nå, «Jeg har ett ord til dig fører.» Jehu sa da, «Til hvem av alle oss?» Til det sa han, til deg, fører. han seg og gikk in i huset, og han begynte å helle oljen ut over hans hode og gå si til ham. Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Jeg salver deg hervet til konge over Jehovas folk, det vil si over Israel. Og du skal slå ihjel din herre Akaps hus, og jeg skal hevne mine tjenere profetenes blod, og alle Jehovas tjeneres blod, og kreve det av Jezabels hånd. Og hele Akabs hus skal gå til grunne. Og jeg skal avskjære fra Akab en vær som urinerer mot en vegg, og en vær hjelpeløs og i Israel. Og jeg skal gjøre Akabs hus som Jeroboams, Nebats sønns hus, og som Barshas, Akias sønns hus. Og Jezabel kommer hundene til å gjette opp på Israels jordstykke, og det vil ikke være noen som begraver henne. Deretter åpnet han døren og la på flukt. Hva Jehu angår, så gikk han ut til sin herres tjenere, og de begynte å si til ham, «Står alt bra til? Hvorfor kom denne vettløse mannen in til deg?» Men han sa til dem, «Dere kjenner jo selv mannen, og vet hvordan han snakker.» Men de sa, «Det er løgn. Vi ber dig, fortell oss det.» Da sa han, «Slik og slik talte han til mig, i det han sa, «Dette er hva Jehova har sagt.» «Jeg salver deg hervet til konge over Israel!» Da skyndte de sig å ta hver sin kledning og legge den under ham på de bare trinnene, og de begynte å blåse i hornet og si, «Jehu er blitt konge!» Och Jehu, sønn av Jehoshaphat, Nimshis sønn, begynte å en sammensvergelse mot Jehoram. Nå var det slik at Jehoram hadde holdt vakt ved Ram mot Gilead, han og hele Israel, på grunn av Haseil. Syrias konge. Senere ventet kong Jehoram tilbake for å bli helbredet i Israel, for de sårene som syrene hadde tilføyd ham da han kjempet mot Haseil, Syrias konge. Jehu sa nå, «Hvis dere sjel samtykker, så la ingen slippe ut av byn. slik at han kan gå og det i Israel.» Och Jehu kjørte av sted og begav seg til Israel, for Jehoram lå der, hadde dratt ned for å se til i Horam. Og vaktmannen sto på tårnet i Israel, og han fick se Jehus bølgende flok av i det han kom, og han sa straks, «Jeg ser en bølgende flok av menn!» Da sa i Horam, «Ta en rytter og send ham avsted for å møte dem, og la ham si, «Er det fred?» Dermed dro en rytter avsted til hest for å møte ham og sa, «Dette er hva kongen har sagt. Er det fred?» Men Jehu sa, «Hva har du med fred å gjøre? Snu om og følg etter meg!» Og vaktmannen rapporterte videre og sa, «Sendebudet kom fram til dem, men han har ikke vendt tilbake. Da sendte han en annen av avsted til hest, og da han kom frem til dem, sa han så, «Dette er vad kongen har sagt. Er det fred?» Men Jehu sa, “vad har du med fred å gjøre? Snu om og følg etter meg!» Og vaktmannen rapporterte videre og sa, «Han kom fram til dem, men han har ikke vendt tilbake, og måten å kjøre på er som Jehus, Nimshis sønnesøns, måte å kjøre på, for han kjører som en galning. Da sa Jehoram, «Spenn for!» Dermed spente de for stridsvongen hans, og Jehoram, Israels konge, og Akasha, Judas konge, dro ut hver sin egen stridsvongen. De dro ut for å møte Jehu, og de traf på Israelitten, Nabots jordstykke. Og det skjedde da Jehoram så Jehu, at han straks sa, «Er det fred, Jehu?» Men han sa, «Hvordan kan det være fred så lenge din mor Jezabels uttuktshandlinger og hennes mange trolldomskunster fortsetter?» Straks svingte Jehoram vogn med sine händer for å flykte, og sa til Akasha, «Det er svik, Akasha!» Men Jehu tog en bue i sin hand og sköt så Jehoram mellan armarna, så att pilen gick ut genom hjärta hans, og han sank sammen i stridsvagnen sin. Han sa nå til Bitkar, sin adjutant: "Löftam upp, kasta min på israeliten Nabos markstycke. För husk, jag och du körte med hästespann bak hans far Ahab, och Jehova själv komme detta utsagne mot ham. Sanne li, igår så jag Nabots blod och hans lyder Jehovas utsangen. «Og jeg skal visselig gjengjelle dig på dette jordstykket», lyder Jehovas utsangen. Så løft ham nå opp, kast ham på jordstykket i samsvar med Jehovas ord. Og Akasha, Judas konge, så det, og la på flukt langs veien til hagehuse. Senere satte Jehu etter ham og sa, «Ham også! Slå han ned!» Da slo de ham ned, mens han var i vognen, på veien opp til gur, som ligger ved Ibli an, Han flyktet videre til medgiddom og døde så der. Da førte hans tjeer ham i en vog til Jerusalem, og så begravet til ham i hans grav hos hans forfeder i Davidsbyen. Och det var i Jehurams akabsøs 11teår, at da Kasa var blit konge over Juda. Tills slut kom Jehu til Israel, og Jezabel Isabel fik høre det. Og hun gasset tilå sminke ønem med svarrtsminke, gå opppynte seg på hodet, og deretter så ned fra vinduet. Og Jehu kom inn gjennom porten. Hun sa nå, «Gikk det bra med Simri, som drepte sin herre?» Da løftet han ansiktet mot vinduet og sa, «Hvem er med meg? Vem? Straks så to-tre hoffmene ned på ham. Så sa han, «La henne falle!» Da lot henne falle, og noe av hennes blod sprutet på veggen og på hestene, og så tråkket han på henne. Deretter gikk han in og spiste og drakk, og så sa han, «Jeg ber dere, ta dere av denne forbannede og begrav henne. Hun er jo kongedater.» Da de gikk for å begrave henne, fant de ikke annet av henne en hodeskallen og føttene og håndflatene. Da de ventet tilbake og fortalt om det, sa han videre, «Det er Jehovas ord.» som han talte ve sin tjener til spitten Elia i det han sa. «På Israels jordstykke kommer hundene til å ete opp Jezabels kjøtt, og Jezabels døde kropp vil sannelig bli som gjødsel på markens overflate på Israels jordstykke, så de ikke kan si «Dette er Jezabel».